Пригадав Миросе на личко. Він його вже зафотографував своїми очима. То була професійна риса. Запам'ятовував усе з першого погляду, нічого ніколи не записував, все відкладалося у пам'яті і не стиралося роками. «Наречений!» – скептично мовив Степан і полохливо оглянувся, чи ніхто не почув того. Але позад нього зеленою стіною стояв ліс, щебетало птаство і щемно пахло грибами. «Скоро донька буде нареченою», – додав подумки, і в голос брутально вилаявся. Оце і весь його протест. Ніхто не чув і ніхто не бачив. У тій організації, де він служить, ні заперечення, ні протести не сприймаються. Таких, що зраджують справі, добре знав Степан, знищують фізично. Всесильна організація не знає ні жалю, ні милосердя навіть по відношенню до своїх. Знав, які катівні ховає та похмура будівля. Знав, що кожного із них перевіряють сотні разів і перевіряють вони один одного. Стежили за ним його колеги, Стежив за ними він і доповідав, тому не послух не дозволявся. Раз зайшов уже в ті двері, вороття немає. Хіба що смерть зачинить їх за тобою. Але Степан виконував усі завдання охоче, звіданість у справі, бо вірив, що вона велика і свята коли б веліли йому відрубати руку чи ногу в ім'я революції, відрубав би, не вагаючись. Сам не сподівався від себе такої відданості. А почалося все із дрібного випадку. Степан працював на одному із київських заводів. Брат Тимофій бухгалтером в міліції. Про свою роботу Тимофій ніколи не розповідав. Та й Степан ніколи нею не цікавився, а коли Тимофій попросив постежити за одним відомим письменником, тоді й збагнув, де саме працює Тимофій. Курси бухгалтерів були лише прикриттям. Степан, здається, зафіксував і дихання того письменника. Роботу його високо оцінили. І коли брат сказав, навіщо тобі той завод ковтати пилюку, «Іди до нас, ти чоловік значно більшого масштабу!» Степан Охоче згодився. Він став людиною з подвійним життям. Ніхто із сусідів, друзів, навіть дружина не знали, де він працює. Часто доводилося виконувати завдання поза межами Києва, і він казав, що їде у відрядження в справах заводу. Відразу відчув себе у рідній стихії, відчув силу, владу над багатьма людьми і свою волю робити з ними, що йому заманеться. Багатьох розвінчав, прибрав, очистив дорогу, якою йшла країна Рад до все нових і нових звершень. Розвінчав і виловив таємну націоналістичну організацію, а членів її було знищено. Скільки зусиль, винахідливості і просто таланту вимагає кожна операція. Усяке діло, за яке брався Степан і його побратими. Ще з перших кроків брат Тимофій вчив його, що для досягнення мети підходять усякі методи. А правда – найбільший ворог. Її не повинна знати навіть ти сам. А велика ідея побудови нового суспільства вимагає і великих жертв. Тепер усі випробування і часи учнівства залишилися позаду. Тимофій інколи із тінью невдоволення, хоча мовби жартома, каже, що Степан став більшим чекістом, ніж він, давно обскакав його. Ще жодної операції не завалив. Коли брався за щось, то вже доводив до кінця із неодмінним успіхом. У його роду всі були такими. Усяке діло робилося на совість і без ганджу. Усі чоловіки в його роду виконували якусь помітну роботу. Батько до війни був у колгоспі бригадиром і тримав у кулаці весь колгосп. Коли хтось із жінок було не вийде на роботу, міг і батогом по спині почастувати. Дисципліна понад усе. Загинув у перший рік війни. Відданий справі і Тимофій. Таким був і наймолодший із віхтів Данило. Коли німці прийшли у село, було йому неповних сімнадцять. Фашисти згонили з усіх усюд євреїв, заставляли їх рити великі ями, садили на краю тих могил і розстрілювали. Хтось переховав двох дівчаток-підлітків, а коли німецькі облави стали нишпорити по всіх хатах, то добра душа вирила у лісі землянку і сховала туди дітей. Окупанти зібрали в селі хлопців-підлітків і змусили їх прочесати той ліс. Багато хто із хлопчаків зробили так, як наказали дома матері. «Ти нічого не бачиш і не чуєш. Заплющ очі і походи по тому лісі. Але гріха на душу, боронь Боже!» Так всі і зробили, та тільки не Данило. Він відразу ж доповів, що за кущем ліщини є ледь помітний вхід до великої нори, прикиданий гіллям і глицею. Дівчаток застрелили у тій землянці. Через півроку і Данило пішов добровольцем на війну. Але не дійшов навіть до краю села, підірвався на міні. Мати збирала його нотрощі по деревах. Розповідала про те Степанові і Тимофію, зціпивши зуби і повторяла якось розпачливо, неначе саме цього не прощала. Усі до одного із тих хлопців, що тоді шукали тих ж денят, повернулися з війни без подряпини, а нашого Данила на рівній дорозі розірвало. Ще й фронту не бачило бідне. На куски розірвало. Голова в канаві, Руки й ноги увівсі, кишки по кущах. Усі чоловіки в його роду були запальними до роботи і добре служили всякій справі. Його дід був помічником у пана та ще й досі в селі гуляє примовка. «Немає на тебе віхтивої нагайки». Такі вони всі віхті схожі на свого далекого предка, відважного вояка Алі, що понад усе ненавидів козаків, їхню землю, православну віру. Він воював із непокірними, лишав поза себе на українській землі чорні криваві вирви. Але лишав ординець Алі і інші сліди. Надто подобалися йому українські жінки». Степанову прародичку Вівдю Віхоть нас догнав у житті. Йому здавалося, що та гріховна, солодка мить ніколи не скінчиться. Але зґвалтована українка кричала, кусала його, тим ще більше розохавши пристрасть, а потім втихла. Алі здалося, що вона гладить його, а вона вихопила в нього ятаган і з розмаху вдарила прямо в серце. В тому житті і відлетіла його душа, а слід його на цій землі залишився. Зґвалтована вівдя і стрибала склоні, і парилася, щоб зірвати вагітність, і зілля вся кипила, а воно вхопилося за життя, та й жило у її лоні, наслухаючи й відчуваючи вівдину ненависть до себе. Та й воно успадкувало батькову ненависть до цих тихих, лагідних людей, до краю білих хатів, тополь і мальв. Дарма, що росло українцям, але із роду в рід передавався клич відважного Алі «Давити, нищити, гвалтувати у цьому краї все, що несе у собі чистий подих волі, нескореності, ставити непокірних на коліна і бити їх, поки не зламається хребет». За кілька століть у зовнішності нащадків майже… Нічого не залишилося відалі, хіба що ці палахкі гарячі очі. Але українська лагідна вдача так і не зборола отруєну ненавистю суть поневолювача. Вона, як спора дикого бур'яну, з'єдналася із польовою квіткою і вродила щось надто схоже на ту квітку, але плід її був гіркий і отруйний. Степан теж живий з думкою, що увесь народ треба тримати в покорі. А ось цей, що посмів вчинити такий шалений опір радянській владі, треба знищити фізично. Нехай залишиться якийсь десяток людей, але покірних. І він докладе до того всі зусилля. Життя свого, якщо буде треба, не пожаліє. А повстанську армію зламає як зламали класового ворога Куркуля, як знищили ворогів народу. Як і його далекий предок Алі, Степан вірив, що в ім'я ідеї варто підпалити світ і на його попелищі випити кривавий келих за свою перемогу. Він усе вдивлявся в мальовничий краєвид. Йому лісостоповику, що з дитинства бачив лише поля і ліси, було незвично серед цієї екзотичної, неначе намальованої та оновитим живописцем краси. Сонце пробивалося крізь гінкі сосни, і його проміння сітилося поміж стовбурів блакитно-рожевим серпанком. Звідусюди підступали гори, а поміж ними – Пологі полонини нагадували величезні зелено-квічасті хвостини із шпилястими копицями сіна. Текла невелика гірська річечка, що впадала в Черемош. Миросю вже розсекретили. Розвідка донесла, хто приносить бійцям у гори всі новини і хто виконує їхні завдання. Але скільки не вистежували – Її нікому ще не вдалося впіймати, і те бандерівське кубло, якому вона служить. Станіславщина чинила найзапекліший опір. Мирося із кошиком в руках ішла йшла до лісу, і там зникала раптово, так неначе наче танула в повітрі, як повітруля. Так само зненацька і з'являлася на полонині з грибами та ягодами. На Степана покладалася складна місія. Не просто вистежити, куди вона ходить, а з її допомогою влитися у ряди повстанців. Як її чоловіка, вони приймуть його без особливих випитувань і підоз. Тим більше, що він мав зовнішність справжнього гуцула: темні, тернине очей, густі брови, рівний з ледь помітною горбинкою ніс. Вуса стрункий, високий. А вже тоді Степан знає, як йому діяти. Їх виловлять, неначе загнаних у клітку звірів. Степан обмацав місцевість. Під старим кедром вирізав гуцульським ножем дерн, вирив ямку, обклав її глицею і поставив туди рацію в герметичній скринці. Знову все прикрив дерном. Ще раз проміряв відстань від дуба до ялиць, нарахував тринадцять кроків. В'юнкою стежкою спустився до потічка. На ньому був старий приношений гуцульський одяг. Йому пасував і цей кептар, і вишита сорочка з широкими рукавами і постоли. На стежці з'явилася жінка, побачила вродливого гуцула, вклонилася і привіталася. «Слава Ісусу Христу! Навіки слава, Нанашко!» – шанобливо відказав Степан і попрямував до річечки, що стрибала по камінні, зелено пінилася і співала свою веселу співаночку. Степан сів коло річечки, дивився у її веселі зеленаві води, а погляд раз по раз до тої хатини за ялинами прикипав. Бачив там якусь огорожу, хлів, хлівець, обору. Знав, що Мирося не із бідних. У цьому селі всі казди, всі тримають різну маржину.